Zarándok út a római levélen keresztül. Nyolcadik rész. Az előző két alkalom során megvizsgáltuk Zarándok útunk nyolcadik állomását, ami Isten megoldása az ember számára, és láttuk, hogy ezt a megoldást egyetlen szóban lehet összefoglalni, Kivégzés. De Isten kegyelmét láthatjuk abban, hogy a kivégzésre már sor került, amikor Jézus meghalt a kereszten. Az óemberünket keresztre feszítették vele együtt. És abban a kiváltságban lehet részünk, hogy a keresség által azonosulhatunk vele, és az ő halálával, eltemetésével, és azután mindennel ami ezután következik. De Istennek semmi más terve nincs az emberrel, csak a kivégzés. Pál válaszolt arra az ellenvetésre, hogy ha még több kegyelmet akarunk, akkor még több bűnt kell elkövetnünk, vagyis továbbra is bűnben kell élnünk. Pál rámutat arra, hogy ez lehetetlen, mert csak az maradhat meg Isten kegyelmében, aki meghalt a bűn számára. Ez Isten kegyelme működésének teljes félreértésére utal. Most tovább lépünk a kilencedik állomásra, ami a hatodik rész második felében található, és ez egy nagyon gyakorlatias kérdés. Hogyan kell alkalmazni Isten megoldását az életünkben? A fejezet első felében Pál megadta a doktrinális alapokat, most felteszi a kérdést, hogyan fog ez működni az életünkben. Először olvassuk el a 12-14. verseket. Tehát... Tudjátok, mit jelent ez a tehát? Nem hiszem, hogy valaha is bárki megszámolta volna, hányszor szerepel a tehát szó a Bibliában, de nagyon érdekes lenne. Mert részben a használt fordítástól függ, de az SP meglehetősen pontos. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, úgyhogy engedelmeskedtek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok át a bűnnek, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság eszközeiként az Istennek, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Pál itt különféle utasításokat ad, de ezeket az utasításokat csak olyan emberek tudják betartani, akik átélték ezt az átváltozást, amely a fejezet első felében van leírva. Az az ember, aki nem veti Jézusba a hitét, és nem fogadta el helyettesítő áldozatát, amelyet érte bemutatott, képtelen betartani ezeket az utasításokat. Ezek az utasítások csak annak az alapján működnek, amit Pál már elmondott az, a fejezet első felében. Ezt mondja, most határozottan ellene kell állnotok a bűnnek. Évekkel ezelőtt hallottam egy prédikációt, amelyben valaki ezt mondta, ha, vala, ha valaha is be akarsz jutni a mennybe, meg kell tanulnod nemet mondani. Ez nagyon is igaz. Pál ezt mondja, mostantól kezdve eltökéleten nemet kell mondanotok a bűnnek. Nem fogsz rajtam uralkodni, ellenállok neked, nincs velem szemben semmi követelésed, nincs hatalmad rajtam, és én nem adom meg magam neked. A bűn és a sátán csak akkor hallgat rád, ha komolyan gondolod azt, amit mondasz. Pontosan felismeri, amikor csak mondod, és amikor komolyan is gondolod. Teljes eltökéltséggel kell mondanod. Ha valaki alkalmazni akarja az életében Jézus váltságművét, akkor használnia kell az akaratát. Nem tudjuk alkalmazni, ha nem használjuk megfelelő módon az akaratunkat. Hiszem, hogy a Jézus Kisztusba vetett hitáltal az akaratunk felszabadul a bűnőralmáról, de ezután a mi felelősségünk az akarat megfelelő használata. Isten ezt nem teszi meg helyettünk. Itt nekünk kell felkelnünk, és el kell fogadnunk a felelősségünket. Szeretném ezt röviden illusztrálni a saját tapasztalataim alapján. Abban az időben, amikor néhány évig Londonban voltam pásztor, hatalmas belső küzdelmet éltem át a depresszióval szemben. Nem tudom elmondani, milyen volt az, amikor a depresszió elárasztott engem, és lenyomott, és betöltött a reménytelenség és a kudarc érzésével. Ha valaki már átélt hasonló élményeket, az bele tudja képzelni magát a helyembe. Minden általam ismert módon harcoltam a depresszió ellen, minden eredmény nélkül. Úgy gondoltam, feladom, mert nem tudtam többet tenni a probléma ellen. Aztán elolvastam az Ésajás 61.3-at a King James fordításban. Ebben ezt olvastam. Adok nekik dicsőségnek palástját a csüggett szellem helyett. Amint elolvastam ezeket a szavakat, megszólalt bennem a Szent Szellem. A csüggett szellem kifejezésről ezt mondta, ez a te problémád. Mintha elárasztott volna engem a fény, megértettem, hogy nem saját magammal küzdködöm, hanem egy másik személlyel, egy testetlen személlyel, egy szellemmel, amely gyötört és elnyomott engem. Amikor megértettem, hogy egy másik személlyel nem saját magammal küzdködöm, 80%-ban már meg is szereztem a győzelmet. Valójában csak egy másik iga versre volt szükségem, amely Joel könyvének második részében szerepel, talán a 32. vers, de mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megszabadul. Tehát egymás mellé tettem ezt a két iga verset, imádságban odaltam az Úr elé, és ezt mondtam. Istenem, Te megmutattad, hogy a nehézség szelleme nyom engem, most tehát hozzád jövök, és segítségül hívlak Téged. Az Úr Jézus nevében szabadíts meg engem a nehézség szellemétől, és ő is szabadított, éreztem, amikor a szellem eltávozott tőlem. Utána Isten megmutatta, hogy ezután elkezdődött az én felelősségem. Megmutatta, hogy megtette azt, amit én nem tudtam megtenni saját magamért. De ezután nekem kellett átalakítanom a gondolkodásmódomat. Keserűen negatív módon gondolkodtam. Hivatás és passimista voltam. És te megmutatta nekem, hogy ezzel megtagadom Jézusba vetett hitemet. Ő megszabadította az elmémet az elnyomó szellemtől, de amit én is meg tudok tenni saját magamért, azt ő nem fogja megtenni. Megmutatta nekem, hogy teljesen át kell alakítanom a gondolkodásomat. És én ezt meg is tettem. Éveken keresztül minden alkalommal, amikor negatív, peszimista gondolat jutott az eszembe, akkor elutasítottam, és valami pozitív, az igére épülő gondolattal helyettesítettem. Néhány év alatt az egész személyiségem teljesen megváltozott, teljesen más ember lettem. Arra akartam rámutatni, hogy Isten megteszi értünk azt, amit mi nem tudunk megtenni saját magunkért. Ebben az esetben ő megszabadít minket a bűn uralmától. De ezután nekünk minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, és a cél célszolgálatába kell állítanunk az akaratunkat, hogy szembeszelgülhessünk a bűnnel, és elszakíthassuk magunkat minden bűnös dologtól. Ezt nekünk kell megtennünk, akaratunk megfeszítésével. Pál tehát ezt mondja: ne engedjétek meg, hogy a bűn uralkodjon halandó testeteken, hogy ne kelljen engedelmeskednetek a test gonosz kívánságainak. És ne adjátok oda a bűnnek a ti testrészeiteket a gonoszság eszközeiként, hanem adjátok át magatokat Istennek, mint akik életre keltetek a halálból és testrészeiteket a jogosság eszközeiként. Áll tehát ezt mondja, tagadjátok meg a bűntől a hozzáférési jogot a testrészeitekhez. Ne engedjétek meg, hogy irányítsa a kezeteket, a lábatokat, a nyelveteket, nem kell megengedmetek, mert megszabadultatok. Hanem ezt mondja, ellenkezőleg, Engedjétek át magatokat Istennek, és teszt részeiteket a jogosság eszközeiként. Ez egy kettős átengedés. Először is átengedjük magunk akar akaratunkat Istennek. Istenem ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd. Ha elmondod az úri imádságot, ezt el kell mondanod. Mert a második kérés az úr imádságában így hangzik, legyen meg a te akaratod a földön, amint megtörténik a mennyben. És amikor ezt mondjuk, legyen meg a te akaratod, ez hol kezdődik? Bennem, aki az igazságot elmond, imádságot elmondom. Tehát akaratunknak meg kell hajolnia Isten akarata előtt. Utána, miután átadtuk akaratunkat, testrészeinket, fizikai tagjainkat, és át kell engednünk Istennek a jogosság eszközeiként. Ott, ahol a fordításban az eszköz szó szerepel, az eredeti görög szó szerint a szót olvassuk. Szerintem ez egy szellemi konfliktusra utal. Nem egyszerűen egy eszköz, nem egy kalapács vagy egy fogó, hanem egy kard, olyan eszköz, amellyel harcolunk. Nekem személyesen a Szent Szellemben való keresség kulcsfontosságú élmény volt, mert ezen keresztül megértettem, Először lemondunk az akaratunkról Isten javára, utána átengedjük Istennek azt a testrészünket, amely felett nem tudunk uralkodni, a nyelvünket. A nyelveken szólással valójában ennek az utasításnak teszünk eleget átengedjük testrészeinket, fizikai tagjainkat Istennek, a jogosság eszközeiként vagy fegyvereiként. Nem kétséges, hogy amikor a nyelvünket átengedjük Istennek, és a Szent Szelem átveszi felette az Uralmat, akkor a nyelvünk fegyveré válik, imádságban, bizonyságtételben, prédikálásban. Isten tehát nagyon gyakorlatilis. Már rámodattam, hogy amikor Pál befejezi a római levél első tizenegy fejezetét, és annak minden teológiáját, újból jön egy tehát. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket, Élő és szent áldozatul. Mindez tehát az akarattól és az átengedéstől függ. Ebben a sorrendben kell tenned, mert ha nem az akaratod szerint cselekszel, akkor szokásod szerint a rossz dolognak engedsz, mert megszoktad, hogy a bűnnek engedsz. Pál ezt mondja, ne engedjétek át testeteket és testrészeiteket a bűnnek. Sokáig ezt tettétek. Én már 25 éve ezt tettem, amikor találkoztam az óral. De ezt abba kellett hagynom, véget kellett vetnem ennek a szokásnak. Ekkor felszabadult az akaratom, és egy akaratom, akaratom lehettem Istennel. És amikor az akaratomat alávetettem Istennek, a tagjaimat, többé már nem kellett átengednem a bűnnek a gonoszság eszközeként. Utána Pál leír egy rendkívül fontos megállapítást a 14. versben. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, nem lesz hatalma mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Ennek a kijelentésnek nagyon messzeható vonzatai vannak. Pál ezt mondja, nem a törvény alatt vagytok, hanem a kegyelem alatt. Mindkettő alatt nem lehetünk egy időben. Ha a törvény alatt vagy, akkor nem vagy a kegyelem alatt. Ha a kegyelem alatt vagy, akkor nem vagy a törvény alatt. Neked kell dönteni. Ebben a sorozatban elég sok időt eltöltöttünk a törvény témájával, és a hetedik rész is a törvényel foglalkozik. Tehát most nem akarok belemenni a részletekbe, csak arra akarok rámutatni, hogy ez döntés kérdése. Ne próbálkoz azzal, hogy egy időben mindkét életmódot folytatod, mert ez lehetetlen. És ennek rendkívül erőteljes vonzatai vannak. Pál ezt mondja, a bűn nem uralkodik rajtatok, mert nem vagytok a törvény alatt. Mit van ez maga után? Ha a törvény alatt élsz, akkor a törvénynek hatalma van fölötted. Tudom, hogy ez sok ember számára nagyon megdöbbentő kijelentés, de ezt mondja a Biblia. És következetesen ezt mondja mindenhol. Tehát választanunk kell. Nem vagyok a törvény alatt. Nem szabályok irányítják az életemet. Nem a félelem határozza meg, mit teszek. Most már Isten fia vagyok. Szeretetből engedelmeskedem neki. Mostantól fogva a szeretet készthet engem engedelmességre, nem a félelem. Isten nem akar magának rabszolgákat. A törvény rabszolgává tette az embereket, Isten viszont fiakat és leányakat akar magának. De nekünk választanunk kell. Nagyon fontos, hogy gyakoroljuk az akaratunkat. Méghozzá a megfelelő módon, mert ha megengeded, hogy a sátán hatalmaskodjon fölötted, akkor ő ezt meg is fogja tenni? Hidd el nekem. Ő nagyon kegyetlen a gyengékkel szemben. Nem engedheted magadnak, hogy hatalmaskodjon fölötted. Rendben. Most jön a következő elképzelt ellenvetés. Lassan hozzászoktak Pál elképzelt ellenvetéseihez. Ezt mondja, nem a törvény alatt vagyunk, hanem a kegyelem alatt. Tehát mi lesz az ellenvetés? 15. vers. Mit tegyünk tehát? Védkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? És mi a válasz? Távol legyen. Úgy van. Látjátok, mit mond? Az első ellenvetés a fejezet elején ez volt. Akkor maradjunk meg a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. Ez nem ugyanaz. Ha nem vagyunk a törvény alatt, akkor szabadon elkövethetünk bűnöket, amikor nekünk tetszik, mert nem vagyunk a törvény alatt, amely ezt mondhatná neted. Értitek? A két ellenvetés nem ugyanaz. Így hangzik Pál válasza. Felolvasom a 15. verstől, a 22. versig. Egészben kell foglalkoznunk ezzel a szakasszal. Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig... Vagy a bűn halára, vagy az engedelmesség szolgálja az igazságra? Pál tehát ezt mondja, amikor olávetitek magatokat valakinek, és engedelmességet vállaltok neki, akkor ennek a valakinek a rabszolgáivá váltok. Ha valaki tudatos akarati döntéssel elhatározza, hogy megtesz valamilyen bűnös cselekedetet, akkor ez egy tevékeny erkölcstelenség. Nem vagyok a törvény alatt, tehát megtehetem. Pál ezt mondja, ha ezt teszitek, ha átengeditek magatokat az erkölcstelenségnek, akkor mi történik? Az erkölcstelenség rabszolgáivá váltok. Senkit sem akarok arra kérni, hogy emelje fel a kezét, de úgy gondolom, hogy vannak, akik ismerik ezt a helyzetet a saját tapasztalatukból. Nem engedhetsz a bűnnek úgy, hogy ne válj a bűn rabszolgájává. Tehát el kell döntened, kinek veted alá magad. Tartsátok itt az újatokat a római levél 6. részénél, és lapozzunk egy pillanatra József könyvének 24. részéhez. József 24.15. élet életútjának végén választás elé állítja Izrael népét. Vannak, akik nem szeretik a választásokat, ugye? Inkább meglennénk döntéskényszer nélkül, de a szellemi életben nem lehet elkerülni a választásokat. József ezt mondja Izraelnek, azért fejétek az Urat, és szolgáljatok neki tökéletességgel és hűséggel. 15. Vers. Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak, választotok magatoknak még ma, akit szolgáljatok. Az igaz Isten szolgáljátok, vagy hamis isteneteket. Isteneket szolgáltok. Figyeljétek meg a választási lehetőséget. Ez soha nem változik meg. Nem azt kell eldönteni, hogy szolgálunk-e valakinek. Azt kell eldönteni, kinek fogunk szolgálni. Szolgáljátok azt, akit akartak. Egyetlen választási lehetőségünk maradt megváltásunk során. A bűnnek szolgálok, vagy az igazság. Szolgálok. Megváltásunk előtt nem volt választási lehetőségünk, nem tudtunk ellenállni a bűnnek, nem volt más lehetőségünk. Ez az ige csak azoknak szól, akik már átélték a megváltást a Jézus Krisztusba vetett hitáltal. Most térjünk vissza a római levél hatodik részéhez, 17. vers. De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűnszolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tanítás azon formájának, amelynek követésére adattatok. Ez nagyon fontos, mert nem tudunk itt elődészni, elidőzni, de az itt szereplő forma szó megegyezik azzal a szóval, amelyet fémek öntésére használnak, hogy egy bizonyos formában merevedjenek meg. Mindig... Mély benyomást gyakorol rám az a tény, hogy a frissen megtértek, mindig melegek, forrók, és nagyon fontos, hogy beilleszük őket a megfelelő öntőformába már egészen az elején. Sok ember csodálatos módon megtér, nagyon lelkes, de elkezd járni egy olyan gyülekezetbe vagy csoportba, amely nem megfelelően mutatja be a Biblia igazságát, és egy rossz öntőformába teszik őket, és utána már nagyon nehéz őket megváltoztatni. Számomra ez egy szenvedélyes aggály. Az embereket a megfelelő öntőformába kell helyezni. Már nagyon sok evangélizáló hadjáraton részt vettem, és sok ezer embert láttam előre menni. De mindig ott ikál bennem a kérdés, milyen öntőformába teszik majd ezt a forró fémet, milyennél formálódnak majd. Sajnálattal azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon sok alkalommal rosszul sül el a dolog. Lelkigondozóként szolgáltam Billy Graham első londoni evangelizációs hodjáratán 1954-ben. Akár hiszitek, akár nem, már akkor is éltek ott emberek. 22 embert részesítettem lelkigondozásban. Nagyon nagyra értékeltem a lelkigondozásra vonatkozó kapott tanácsokat, mert nem mondhattuk meg nekik, hogy milyen gyülekezetbe járjanak. A továbbiakban is fel kellett Fenn kellett tartanunk velük a kapcsolatot telefonon vagy levélben. Mindent tőlem telhetőt megtettem, de ebből a 22 emberből alig ketten maradtak meg szilárdan megtért embernek. Huszta véletlen, hogy éppen az én gyülekezetemhez csatlakoztak. Valóban nem akartam, inkább próbáltam őket lerázni, de megízleltek valamit, ami után semmi más nem kellett nekik. Ezzel nem Billy akarom kritizálni, én csodálom és nagyra értékelem őt. De az evangélisták nem felelősek azért, hogy a meg Megtérőket milyen formába helyezik. Valaki egyszer abban az időben azt mondta Nagy Britanniában az új megtérőkről, szégyen, hogy ezeket a tapasztalatlan embereket zákutszában vezetik. Szeretném ezt értelmezni. Ez most nem magyarázom meg. Akkor menjünk tovább, 18. verset. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáival lettetek. Ez tehát egy választás. Valami irányítani fog minket. Melyik a kettő közül? A bűn vagy az igazság? Ha azt mondod, hogy az igazság, hidd el, hogy meg leszel próbálva. Egy igazi, éles helyzetben. Az ördög mindaddig nem adja fel, amíg úgy gondolja, hogy hajszálnyi esélye van a sikerre. Ezt megfigyeltem olyan embereken, akik kísértésekbe és próbákba kerültek. Az ördög mindaddig folytatja, amíg az ember el nem jut arra a pontra, ahol a kísértés már nem jelent semmit sem neki. Már el sem játszik a gondolattal. Az ördög elég okas ahhoz, hogy ne pazarolja az idejét az ilyen emberekre. De ha van benned a gondolkodásodban bármilyen kettősség, az ördög ezt ki fogja használni. Szilárdnak eltökéltnek kell lenned. Menjem tovább. 19. vers. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok, és emberi módon gondolkoztok. Ahogyan tehát átadtátok a tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek, amely további törvénytelenséget eredményezett, valaki elkezd törvénytelenül cselekedni, és a törvénytelenség fokozódik. Az ember egyre inkább törvénytelenné válik. Sokan megtalálják ezt a saját életükben, és én egészen biztosan megtalálom. Úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Járhattok az egyik úton, vagy a másikon. Szinte teljesen lehetetlen nyugalmi állapotot elérni a szellemi életben. Vagy előre haladtok, vagy visszafelé. Vagy még jobban belemerültök a lázadásba, vagy előre haladtok a szentségben. De a szellemi életben szinte teljesen lehetetlen a nyugalmi állapotot elérni. Pál tovább még. Ne felejtsetek el, hogy a rabszolgaság akkoriban teljesen normális jelenség volt. Tehát a levél címzetjei valamennyien jól ismerték a rabszolgaságot. Ha ők maguk nem voltak rabszolgák, akkor valószínűleg nekik voltak rabszolgáik. Tehát Pál egy olyan szemléltetést alkalmaz, amely akkoriban nagyon is helyén való volt mert amikor a bűnrapszolgái voltatok, akkor az igazságtól szabadok voltatok. Ezt mondja, gondoljátok végig, hányszor találkoztunk eddig a tehát szóval? A 21. Vers. De milyen gyümölcsöt termett az akkor nektek, bizony most szégyenkeztek miatta, mert annak a vége halál. Pál tehát ezt mondja, gondolkodjatok el egy pillanatra, amikor a bűnnek szolgáltatok, amikor még a bűnrapszolgái voltatok, mit nyertetek ezáltal? Vannak, akik felfáj, fejfájással ébredtek, a másnaposság érzésével, szégyenkezve. Sokan azon gondolkoztak, hogy egyáltalán érdemese élni, miről szól egyáltalán ez az élet. Sokan vitákban, versengésekben, nézeteltérésekben, diszharmóniában éltek a hozzájuk legközelebb álló emberekkel. Így van? Paul tehát ezt mondja, gondolkodjatok el egy pillanatra. Ne felejtsétek el, milyenek voltatok. Valóban vissza akartok térni oda? Én azt tapasztaltam a keresztény életben, hogy sok kísértéssel és elbátortalanító élménnyel kellett szembenéznem. De egy valamit elmondhatok. Soha még csak else játszottam azzal a gondolattal, hogy visszatérek a régi életemhez. Mert a régi életem nekem semmit sem tud felkínálni. Számomra egyértelmű, hogy amikor becsaptam azt az ajtót, Eldobtam a kulcsát. Gyakran eszembe jut, hogy merre is tartok, Isten megfeledkezett róla, mi a baj velem, mit teszek rosszul, de soha nem éreztem kísértést arra, hogy visszatérjek. Most már olyan messzire eljöttem a régi életemtől, hogy nem is találnám meg a visszavezető utat, hála Istennek. Ezeknek a dolgoknak a vége halál. Utána Pál ezt mondja, most azonban, mikor a bűntől megszabadultatok és az Isten szolgáival lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Paul ezt mondja, ne gondolkodjatok tovább a múlton, inkább a jövő felé nézzetek, amerre tartotok. A szent élet, az örök élet felé tartotok, amely nem fejeződik be ezzel az élettel, hanem az örökké valóságban folytatódik. Ez a mi célunk. Nagyon nehéz előre haladni, ha valaki állandóan hátrafelé néz. Pál ezt mondja, fordítsatok hátat az egész múltatoknak. Micsoda kiváltság, ha valaki ezt meg tudja tenni. Úgy gondolom, hogy ma sok millió olyan ember él, aki ezt boldogan megtenné, ha valaki megmondaná neki, hogyan kell ezt megtenni. Érzek egy szenvedélyes vágyat arra, hogy elvigyem Isten igéjét mindenkihez. Nem tudom, felfogtátok-e, milyen szerencsések vagyunk. Tudjuk, hogyan kell leszámolni a bűntudattal. Ismerjük a megoldást a bűntudatra. De szerintem sok milliárd olyan emberi, élme a Földön, aki bűntudatot érez, és nem tudja, kihez fordulhatna. Soha nem ízlelték meg Isten jóságát, kegyelmét és irgalmat. Még csak nem is hallottak arról, hogy van megbocsátás. Engem ők érdekelnek, nem a múltam. Kizárólag szemléltetésként hivatkozom a múltra, csak ebből a szempontból érdekel a múlt, hogy milyen leckéket tanultam meg belőle Aztán Paul mindezt összefoglalja ará annyira jellemző egyértelműséggel Mi tehát az igazi, igazi választási lehetőség? 23. Vers. Mert a bűn a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Úrunkban. Ebből a két lehetőségből lehet választani. Ha meg akarod tartani a béredet, ami megélettéged téged azért, amit tettél, akkor ne felejtsd el, hogy bűnös vagy. Isten igazságos, és ha ezt a lehetőséget választod, akkor megkapod a béredet. Mi lesz a béred? Hogy van. Ez Isten igazsága. De ha elutasítod ezt a lehetőséget, és ezt mondod, Istenem, én nem akarom azt, amit megérdemeltem, azt ad nekem, amit nem érdemeltem meg, akkor add nekem a karizmát, a kegyelmi ajándékot, amelyet nem tudok kiérdemelni. Ez az örök élet. Uram, én ezt akarom. Bízom benne hogy már minden jelenlévő meghozta ezt a döntést. És ha most itt hoztad meg ezt a döntést, helyén valónak érzem, hogy most még egyszer elmondjuk Istennek, hogy engedünk az ő akaratának, és a tagjainkat is átadjuk neki. Ha akartok hozzám csatlakozni, mondjátok ezt. Uram, alávettem az akaratomat, a Te akaratodnak, és felemelem a kezemet zálagul, annak zálogául, hogy átengedem neked fizikai testrészeimet Jézus nevében. Amen. Az előző alkalom végén Zorándokutunk 9. szakaszának végére értünk. A 9. szakasz Istennek az o emberrel kapcsolatos tervével foglalkozik, ami nem egyéb, mint a kivégzés, és a legutolsó alkalom során arról beszéltem, hogy hogyan kell alkalmaznunk ezt a megoldást a saját életünkben. Arra is rámutattam, hogy ez két alapvető részből áll. Először is akarnunk kell a jót, másodszor pedig át kell engednünk magunkat és tagjainkat Istennek az igazság eszközeiként vagy fegyvereiként. Most elkezdjük utazásunk utolsó szakaszát, mielőtt elérnénk a konklúziót, ami a római levél 8. része. Az utolsó szakasz a 7. részben található. Véleményem szerint megfigyeléseim és tapasztalataim alapján ezen a legnehezebb végigmenni. Régebben úgy gondoltam, hogy Pál ezt nem jó helyre illesztette be, mert a törvényel foglalkozik, és úgy gondoltam, hogy megtérésünk előtt foglalkozunk a törvényel, utána már semmi dolgunk nincs a törvényel. De megfigyeléseim és tapasztalataim alapján megértettem, hogy ez nem így van. Miután megtértünk, miután megtapasztaltuk a szabadulást az O-embertől, szembe magunkat ezzel a rendkívül bonyolult kérdéssel. Hol a törvény helye? Hogyan kell viszonyulnom a törvényhez? Nem igazán ismerem a kortárs irodalmat, de nem ismerek olyan művet a keresztény doktrinában, amely valóban szembenézne ezzel a kérdéssel. Ha van is ilyen, én nem tudok róla. Ez a kérdés megtérésen pillanatától kezdve mindig nagyon vonzott engem, amikor elkezdtem olvasni az új szövetséget filozofusi hátterem miatt. Mert képzettségem alapján megértettem, hogy van itt egy olyan probléma, amit feltétlenül meg kell oldanunk ahhoz, hogy a keresztény élet működjön. Azt mondanám, hogy azoknak a keresztényeknek a többsége, akiket ismerek, és akik közé elmentem, és akik, akikkel találkoztam, persze sokan kivételek ez alól, a megállapítás alól, de a mai keresztények többsége még azt sem látja, hogy ez a probléma egyáltalán létezik. A megoldásról nem is beszélve. A Keresztény Hat Alaptanítása című sorozatban leírtam azt a példát, amikor egy ember elmegy az, orvos, hogy az orvoshoz azzal, hogy fájdalmai vannak az orvos megvizsgálja, és ezt mondja, úgy gondolom, hogy önnek vakbélgyógyulása van. A beteg ezt kérdezi, vakbélgyógyulás, az meg mindenki. Micsoda? Az orvos így félel. Ez a félregnyolvány betegsége. A beteg ezt mondja, eddig azt sem tudtam, hogy van félregnyolványom. Nagyon sok keresztény így viselkedik. Van egy problémájuk, valamilyen fájdalmuk, elolvassák az igét, és az ige ezt mondja nekik, az a problémát, hogy nem megfelelően viszonyulsz a törvényhez. Mire a keresztény ezt mondja, azt se tudtam, hogy létezik ez a probléma. Most hallok róla először. Tehát Isten segítségével, négy alkalommal fogunk foglalkozni a római levél hetedik részével. Imádkozom Isten kegyelméért valamennyiünk számára, hogy alaposan megértsük ezt a nehéz témát. Szerintem nem könnyű de Isten kegyelme által minden lehetséges. A mostani alkalom során a hetedik rész első hat versével foglalkozunk, ahol Pál a házasság meglehetősen bonyolult hasonlatát alkalmazza annak szemléltetésére, hogy megszabadultunk a törvénytől, és most szabadok vagyunk arra, hogy másként éljünk. Tehát felolvasom, aztán megpróbálom nektek megmagyarázni. Vagy nem tudjátok, testvéreim? Megfigyeltem, hogy Pál ezt a kifejezést körülbelül fél tucat helyen használja, amikor keresztényeknek ír. Kicsi cinikus megjegyzés, de azt mondanám, hogy a mai keresztények általában nem tudják. Vagy nem tudjátok, testvéreim, pedig törvénytudókhoz szólok, hogy a törvény, a törvény, nem általában a törvény, hanem Mózes törvénye, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él. Ha valaki a törvény alatt van, onnan csak a halálon keresztül van menekülés. Ez egy egész életre szóló elkötelezettség. Például a férjes asszony is, amíg él a férj, hozzá van kötve a törvény szerint, de ha meghal a férfi, akkor fel van oltva a törvény alól, amely a férjéhez kötötte. Pál a házasság a hasonlatát használja. Inkább tovább olvasom, és majd utána kifejtem. Amíg tehát él a férje, házasság törőnek számít, ha más férfié lesz, de ha meghalt a férje, megszabadul a törvényes kötöttségtől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, ezért másé vagytok azé, aki feltámadt a halálból, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert amíg test szerint éltetek, éltünk, emlékeztek a test szó különleges használatára. Mert amíg test szerint éltünk, a törvény által ébresztett bűnök, szenvedélyei hatottak tagjainkban. Figyeljétek meg ezt a kielentést! A bűnös szenvedélyeket a törvény ébresztette fel bennünk, amelyek a halálnak termettek gyümölcsöt. Most azonban felszabadultunk a törvény alól. Mi alól szabadultunk? Ptunk fel! Biztos? Most azonban felszabadultunk a törvény alól, meghaltunk annak számára, ami fogva tartott minket, úgyhogy az új életben a szellem szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régiben. Ez, ez is egy hasonlat. Most megpróbálom értelmezni. Először is nézzük meg azt az alapvető tényt, hogy ha a törvény alatt egy férfi feleségül vett egy nőt, mindaddig, amíg a férfi élt, a nő nem mehetett férhez egy másik férfihoz. Ha mégis férhez ment egy másik férfihoz, akkor házasságtörőként megbélyegezték. Házasságtörést követett el. De ha az a férfi, akihez feleségül ment, meghalt, akkor szabadon férhez mehetett egy másik férfihoz, és nem volt házasságtörő. Egy pillanatra elhagyom ezt a gondolatmenetet, és rámutatok valamire, ez az én személyes meggyőződésem, és valószínűleg lesznek, akikből heves ellenkezést vált ki a véleményem. Találkoztam olyan esettel, amikor ezt az igét érvként felhasználták egy olyan nő ellen, akinek a férje házasságtörést követett el, és meg akarták tőle tagadni azt a jogot, hogy más valakihez férhez menjen. Szeretnék rámutatni arra, hogy ez következetlenség. Mert ha alkalmazod a törvényt erre a helyzetre, akkor ezt következetesen kell tenned Ez a törvény minden nőt felszabadít, akinek a férje házasságtörést követett el Mert a törvény alatt a házasságtörő férfi büntetése halál volt Nem volt más lehetőség A zsidók is emlékeztették erre Jézust, és ezt kérdezték tőle Te mit mondasz erről a nőről, aki házasságtörést követett el? Mózes azt mondta, hogy ki kell őt végezni nem végezték ki az asszonyt, mert ők maguk sem tartották be Mózes törvényét. Kedves nőtestvérek, tudom, hogy sok száz asszony küzdködik ezzel a problémával. Ha a férjetek hűtlen volt hozzátok, és elhagyott titeket egy másik nő kedvéért, és házasságtörést követett el, akkor ő jogilag halott. És már nem érvényes az a törvény, amely hozzá kötött titeket. Értitek? Olyan nincs, hogy a törvény csak az egyik félre vonatkozik, a másikra viszont nem. Ha alkalmazni akarjátok a törvényt, akkor ezt következetesen kell tennetek. Jakab is ezt mondja. Olyan nincs, hogy az egyik parancsolatot megtartjátok, a másikat viszont nem. Ha az egyik parancsolatot megszegítek, akkor az egész törvényt megszegtétek. A törvény a maga egész éven áll meg, vagy bukik el. Nem lehet kiemelni és betartani. Egy kicsi részletét, a többit viszont nem, de az emberek többsége ezt teszi. Ezt betartjuk, azt viszont nem. Például a judaizmusban az ortodox zsidóknak 613 parancsolatuk van, de szűk elismerik, hogy ebből csak 32 parancsolatot tartanak be. A konzervatív zsidók eldöntik, hogy mit fognak betartani és mit nem, ami persze ésszerű magatartás. A reformzsidók azt csinálnak, amit akarnak. A keresztény egyházban is hasonló csoportokat találunk. Ebben most nem tudok belemenni, de senkit sem akarok bűntudatban hagyni, hanem kell bűntudatban élnie Csak még valamit Időnként, amikor egy férfi elmondja, hogy a felesége házaság követett el És semmi jelét nem mutatja a megbánásnak, én ezt mondom, válj el tőle Keresd meg a legjobb ügyvédet lehet, hogy ezzel nem értesz egyet. Nem mindig mondom ezt. Ha még van bármilyen lehetőség a megbánásra és a kibőkülésre, az teljesen más kérdés. De nem bízom azokban az emberekben, akik azért térnek meg, mert ezt kívánja az érdekük. Lehet, hogy csak találgatod, miről beszélek, de már nagyon sok ilyen helyzetet láttam. Akkor térjünk vissza az eredeti kérdéshez Valószínűleg elvesztettem híveim egy részét, de Isten mindenről tud Pál ezt mondja a törvény alatt élve házas vagy. A törvény olyan volt, mint egy házassági szövetség. Egész életre szólt. Mivel kötöttek házasságot? Ez a kérdés legnehezebb része. A testi természetükkel éltek házasságban. Mert a törvénynek az a lényege, ez a gond a törvényel, hogy a saját képességeinkre támaszkodva kell betartani. A testi természetünkre kell támaszkodnunk. Ez az oka annak, hogy a törvény soha nem is működött, ezt már láttuk. De ha valaki elfogadta a törvényt, és az egyetlen olyan nép, amely valaha is elfogadta a törvényt, Izrael volt. A törvény elfogadása olyan, mint egy házassági szertartás amelyben az ember házasságot köt a saját testi természetével. Mindaddig, amíg a testi természeted életben van, nem köthetsz házasságot más valakivel. Különben házasságtörő vagy. De Pál ezt mondja. A jó hír az, hogy az első férjed meghalt. Mikor halt meg az első férj? Amikor Jézus meghalt a keresztem. A régi természetünket megfeszítették vele együtt. Ha sikerül ezt megragadnod, ezt mondod, dicsőség Istennek, szabad vagyok. Nem kell a szörnyű férjem mellett szörnyű életet élnem. Áldások, békesség, igazság nélkül. Már nem vagyok hozzá kötve. Férhez mehetek egy másik férfihoz. Mi a másik lehetőség? Kihez kell férhez menni? Ahhoz, aki feltámadt a halálból. A feltámadt, megdicsőült Krisztushoz. Ő lehet a te férjed, akár férfi vagy, akár nő. Most egy szellemi kapcsolatról beszélek. Pál, nézzük meg ezt egy pillanatra, ez egy valós lehetőség, tartsák, tartsátok, tartsátok itt az ujatokat a Római Levél 7. részénél, és lapozzatok az 1. Korintus 6. hez El kell olvasnunk a 16. verset is a szöveg kedvéért. Pál a házasságtörés a szexuális erkölcstelenséggel nem beszél. Ezt mondja a 16. versben. Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel, vagyis prostituáltal egyesül, egy testé lesz vele? Mert, amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Ez adja meg a hátteret. Utána elmond egy teljesen más lehetőséget, de ugyanarra az alapra építve. De aki az Úrral egyesül, egy szellem lesz vele. A felhasznált kép, a férfi és a prostituált közötti szexuális egyesülés. Ennek a hasonlatnak az alapján Pál azt mondja, hogy létezik egy másik fajta egyesülés is, amelyet az úrral fenntarthat. Nem szexuális, hanem szellemi jellegű. Ez egy házassági kapcsolat az úrral. Aki az Úrral egyesül, az egy, nem lélek, nem test, hanem egy szellem vele. Szeretnék feltenni egy kérdését, és a ti válaszatok ugyanolyan jó lehet, mint az enyém. Mi az a cselekedet, amely által egyesülünk az Úrral egy szellemben? Imádás, úgy van. Ez az oka annak, hogy a, az imádás a legmagasabb rendű emberi tevékenység. És az imádás által sok mindent megszerzünk magunknak, talán értétek, mire gondolok. Amikor az imádásban egyesülünk az Úrral, akkor, akkor elkezdenek megfoganni bennünk azok a dolgok, amelyeket Isten meg akar valósítani. Az imádás nem valamiféle függelék a keresztény életen, nem egyszerűen az Isten tisztelet dísze. Ez a csúcspont, ez a beteljesülés. Ha senkit nem bántok meg vele, akkor azt mondom, hogy ez az Úrral való házasságunk beteljesülése. Egyesülünk vele egy szellemben. És ha egyesültünk vele, a házassági egyesülés célja mindig az újrateremtés. Így, így teremtünk újra. Ekkor tudunk valamit előhozni. Ekkor jelenik meg az életünkben a szellemi gyümölcs. Értitek? Tudnod kell, milyen férjel egyesülsz. Lapozunk egy pillanatra a Galáciai Levél 5. részéhez. Azt akarom mondani, hogy nagyon nagyra értékelem a dicsőítés vezetőket. Úgy gondolom, hogy a ti dicsőítés vezetőitek is igen kiváló munkát végeznek. Csak azért nem tapsolok most, mert ez gondot jelent a, a felvételem. Egyébként most azonnal megtapsolnám őket. De még valamit megfigyeltem, ez csak egy mellékes megjegyzés, de a dicsőítés vezetők nagyon gyakran balesetet szenvednek. Majdnem mindig a sátán elsőt számú célja, célpontjai. imádkozatokértük. értük. Galácia 5, 19. verstől megnézzük a kétfajta házassági egyesülés kétfajta leszármazottait. 19. vers. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek, mindegyik túlságosan is nyilvánvaló megmutatkoznak. Elmondhatjátok az embereknek, hogy szellemiek vagytok, de ha testiek vagytok, az megmutatkoz, megmutatkozik. Tehát ezek házasságtörés, haráznasság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltekenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, topzódás és ezekhez hasonló. Hadd tegyem fel a kérdést, ilyen jellegű gyermekeket szeretnétek? De ezt termi meg a test, egyetlen jó dolgot sem találsz ebben a felsorolásban. A test semmi olyat nem tud produkálni, ami elfogadható lenne Istennek. A test romlott. Ez a kulcs szó testi természetünk leírásában. Jézus ezt mondja, romlott fa nem teremhet jó gyümölcsöt. Ez lehetetlen. Pál ezt mondja a Róma 8-ban, később majd ezzel is foglalkozunk, akik testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ez lehetetlen, mert a felsoroltak között semmi sincs, ami tetszene Istennek. Mi a másik lehetőség? Ha házasságot kötünk Krisztussal, egyesülsz vele ebben a szent szellemi egyesülésben. 22. vers. A szellem gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szerettség, önmegtartás. Osztatás. Találj valami rosszat ebben a felsorolásban. A dolgok tehát nem szürkék, hanem vagy feketék, vagy pedig fehérek. A test cselekedetei teljesen rosszak, a szellemgyümölcsei pedig teljesen jók. Aztán egy kis kiegészítésként Pál hozzáfűz egy megjegyzést a gyümölcseihez. az ilyen dolgok ellen nincs törvény. Az olyan embereket, akik ilyen gyümölcsöket teremnek, nem kell törvényekkel irányítani. Nincsenek a törvény alatt. Megszabadultak a testi természettel a törvény alatt kötött házasságtól, és szabadok arra, hogy a Szent Szellem által házasságot kösenek a feltámadott Krisztussal, és megteremjék az Egyesülésből fakadó gyümölcsöket. Látjátok tehát, hogy a keresztény életnek nem az erőfeszítés, hanem az Egyesülés a kulcsa. Lát, a legtöbb keresztény nagyon erősen próbálkozik. Mutass nekem egyetlen olyan bort, amelyet a szőlő úgy hozott létre, hogy sok erőfeszítést tett. Érdekelne, hogy nézne ki az a bor. Az új szövetség legnagyobb alakjai Istennel való, élő, személyes kapcsolatról beszélnek, amely minden erőfeszítés nélkül megtermi azt, amit Isten akar. Nézzünk meg egy példát a János 15-ből, a jól ismert hasonlat a szőlőtőről, csak az első öt verset. Jézus beszél. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Nagyon boldog vagyok, hogy ez a kijelentés itt van, mert találkoztam emberekkel, akik megpróbáltak engem mecceni és művelni. Az atya az egyetlen személy, aki kellően jártas a meccésben. Senki emberfiának ne engedjétek meg, hogy oda menjen hozzátok a meccőolóvá. Folytassuk. Második vers. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemeci. Ez felvet egy érdekes teológiai kérdést. Hogyan lehet valaki szőlővesző Jézusban, ha nem hívő? Mert ha valaki nem terem gyümölcsöt, azt lemeci. Ezt csak megemlítettem. És amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több, a, még több gyümölcsöt teremjen. Vannak, akik épp most ilyen tisztításon esnek át. Lehet, hogy küzdködik, csodálkozik, és ezt kérdezi, vajon mi el? Semmi sem romlott el. Ez is a folyamat része. Nem azért tisztít meg Jézus, mert visszacsúsztál, vagy mert gonosz vagy, vagy nem eléggé, vagy elkötelezett, hanem azért, hogy képes legyél gyümölcsöt teremni. És ha teremsz gyümölcsöt, akkor azért, hogy több gyümölcs teremjen rajtad. Ez nem Isten ítélete, hanem az ő tisztító munkája. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Negyedik vers. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlőtő, szőlővesző nem tud gyümölcsöt teremni magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy tisen, ha nem maradtok én bennem. Mi itt a kulcs? Az, hogy meg kell maradni Jézusban. Nem erőfeszítés, hanem egyesülés. És ebből az egyesülésből a Szent Szellem megtermi a gyönyörű, zamatos gyümölcsöt, zamatos szőlőt, ami a szellem gyümölcse. Jézus így folytatja, én vagyok a szőlőtő, ti a szülőveszők, aki én benne marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülön semmit sem tudtok cselekedni. Mennyit tudtok tenni? Semmit. Így van. Ha nem vagytok velem közösségben, semmi jót sem tudtok produkálni. Ez egy csodálatos hasonlat, és nagyon egyszerűen magába foglalja az Istenség három személyét. Jézus, a fiú, a szőlőtő. az atya a szőlőműves, és ez a virág, ami megjelenik a szőlőveszőn, és gyümölcs lesz belőle, az ki? A Szent Szellem. Értitek? Ez a keresztény élet lényege. Nem egy sor szabály. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a szabályoknak nincs helyük az életünkben, de nem a szabályok igazítottak meg minket. Ha hitáltal megigazoltunk, akkor be fogjuk tartani a megfelelő szabályokat de szabályok betartásával soha nem fogunk megigazulni. Azt hiszem, hogy ezt a mai amerikai keresztények nem értik, mert nagyon sok olyan emberrel találkozom, aki szenvedélyesen érdeklődik a politika iránt. Keresztények. Én úgy gondolom, hogy a keresztényeknek érdeklődniük kell a politika iránt. De ha azt képzeled, hogy meg lehet változtatni ezt az országot új törvények elfogadásával, akkor megcsalod magadat. A törvények soha nem változtatják meg az ember szívét. Szerintem sok embernek inkább arra kellene ügyelnie, hogy ő maga megteremje a gyümölcsöket. Bárkit is választanak meg elnöknek, egyik sem fog sokat változtatni ezen az országon. A Szent Szellem ereje tudja megváltoztatni ezt az országot. Sokszor ezt mondom az embereknek, az amerikaiaknak ugyanaz a problémája, mint a briteknek és minden más nemzetnek. A rossz emberek többen vannak, mint a jók, és a rossz szakszáma napról napra növekszik. Hadd tegyek fel gyorsan egy kérdést. Melyik országot választanád? Azt az országot, ahol jók a törvények, de rosszak az emberek, vagy azt, ahol rosszak a törvények, de jó emberek élnek? Ha jó törvényeket és a rossz embereket választod, akkor ostoba vagy. Mert a történelemből egyértelműen látszik, hogy hiába vannak egy országban jó törvények, a rossz emberek rosszul fogják azokat alkalmazni. Ma pontosan ez történik az Egyesült Államokban. Nem az a megoldás, hogy megváltoztatjuk a törvényeket, hanem hogy az embereket kell megváltoztatni. Mi fogja ezt megtenni? Csak egy valami. Az ébredés. Az erőfeszítések egy része a politikusokra irányul, de jobb lenne az ébredése irányítani. Naívságomban ezt mondom. Az egyetlen megoldás Amerika, Anglia és sok más számára az, hogy valami nagyon gyorsan és alaposan jó emberekké változtatja a rossz embereket. Mi fogja ezt megtenni? A Szent Szelem. Senki és semmi más. Hányan tudjátok tapasztalatból, hogy egyik napról a másikra jó ember lehet a rossz emberből? Isten áldja meg titeket. Én is tudom, mindkét kezemet felemelhetem. Az egyik este még bűnös ember voltam, másnap reggel pedig már az Úr szolgája voltam. Találkoztam Jézussal. Mindannak, amit most a törvényről tanítok, van nagyon sok gyakorlati megnyilvánulása. Az emberek sok szempontból lustaságok igazolására használják fel a törvényt. Talán értitek, mire gondolok. Azt akarják, hogy a törvény tegyen meg valamit, amit csak ők tudnak megtenni. Térjünk vissza a római levél hetedik részéhez, és nézzük meg, most mennyit értünk belőle. Azt hiszem, még valamit el kell mondanom, talán nem kell megkeresni. Most arról beszélek, a tőlem telhető legjobban, hogy Isten gondoskodik a megigazulás lehetőségéről. Kizárólag a Jézusba engesztelő áldozatába és feltámadásába vetett hitáltal nyerhetjük el a Szent Szellem erejét. És Isten mindenről gondoskodott, hitem szerint nem csak a személyes megigazolás és szentség lehetőségéről, hanem az egészségünkről is. Én személyesen hiszem, hogy Jézus engesztelő áldozata a gyógyulás lehetőségét is biztosítja. Ez a személyes meggyőződésem. Egy évig voltam kórházban, és mindaddig nem jöttem ki onnan, amíg ezt el nem hittem. Ezt oko, ezért okom van azt gondolni, hogy igazam van, eltekintve attól, hogy, hogy a Biblia is ezt mondja. De nagyon kell vigyáznunk, és nem szabad valótlant feltételeznünk magunkról, más szavakkal. Csak azért, mert én ezt tanítom, és te elhittedne nehogy úgy menj ki, hogy mindenkinek elmondod, hogy te soha többé nem fogsz vétkezni. Mert egy valamiben biztos lehetsz, még aznap belesétálsz egy csapdába. Azt hiszem, nincs időnk ezt befejezni, majd a hamarosan kezdődő következő alkalom során folytatjuk. De nagy különbség van a jog és a megtapasztalás között. Joga, jogilag tökéletesen igaz vagy, de a gyakorlatban még hosszú út állhat előtted. Ha valaki lenne olyan kedves és emlékeztetne engem a következő alkalom elején arra, hogy folytassuk ezt a rendkívül fontos különbségtételt a jog és a tapasztalat között, nagyon megköszönném. Most arról beszélek, hogy milyen jogaink vannak Krisztusban, de hogy élsz-e ezekkel a jogaiddal, az már egy másik kérdés. További tanulmányozással javasolj, javasoljuk az első és az utolsó Ádám és a kereszt teljessége című sorozatot További információkért, valamint Derek Prince és könyveinek teljes listájáért Vegye fel a kapcsolatot a Derek Prince Ministries legközelebbi irodájával